Три лекции, и три идеи. Първата лекция феншуи. Втората лекция будизма. Третата лекция мъдростта на старците. И три идеи за размишление. Първата феншуи енергиите. Втората будизма продължение. И третата старците за истината. Следваща лекция на 1 декември. Започвам с първата лекция феншуи. Домът на човека. Това е проекция на неговото съзнание. Когато ти се разхождаш в своя дом, ти пътешестваш в своето съзнание. Феншуи означава особена постройка на съзнанието в името на постигане на своята скрита цел. Със своето съзнание ти можеш да си създадеш свят, който преодолява света. Що е съзнанието? Вътрешният дом на човека. И тук трябва да царува реда и порядъка. От тук започва истинския ред. Бог може да живее само в остроен дом, т.е. в едно остроено, чисто съзнание. Без едно чисто съзнание цялата енергия се обезмисля. Феншуи е едновременно тайна наука, и точно изкуство. В чистите мисли и постъпки, казва Феншуи, никога няма загуби. Няма обедняване. Нито материално, нито духовно. Тук е успеха, а що е успех? Въобще кой е истински успех в живота? Това е истинската любов към нещата. Тази любов е едновременно блага и строга. Тя има мярката в себе си. Тя е целта. Древните знаели, че първият и задължителен успех, който трябва да се постигне, е чистотата. После идва разцъфтяването. Чистото феншуи може да донесе огромни потоци от енергия. Той има такива методи. Но, ако човека не владее себе си, енергията става разрушителна. Казвал съм ви на египетска поговорка, изобилието е проклятие за неподготвения човек. Той не може да го управлява. Целта на феншуи е придобиване на чистото съзнание и чак след това нещата започват да стават правилни. Феншу е стратегия на енергийните отношения. Той е метод за такова подреждане на нещата, че те да създават чисти потоци от енергия. Например, чистите мисли и постъпки – са особен род инвестиция. Това, което казва и брат Михаил, Инвестирай в истината. Там е главната инвестиция. Всичко друго е последствие. Значи, чистите мисли и постъпки са особен род инвестиция. Те са натрупване на самото процъфтяване. Не говорим само за материално. То е последствие, то е нещо странично, но то идва. Първо е духовното разцъфтяване. За древните, даже и бедствената ситуация е успех. Ето защо говорим за чистото съзнание. Даже и бедствената ситуация е успех. Защо? Защото те имат особени очи. Очите на дракона. Тоест, те имат правилно отношение към Бога, към Орела, към Истината. Оттам нататък той им дава правилно отношение за всички други неща. Значи, те взимат мярката си от него. Понеже са се посветили на него, те взимат от него мярката. Когато Бог в човека се среща с бедствието, такъв човек се остава радостен. Но този свят е изгубил това древно изкуство. Това е старото изкуство, наречено фенши. Фенши. Тук ще направя едно малко отклонение. Знаете, че имаме един брат, мисля, че е тук пилота, който кара самолет. Няма значение. Ще каже, какво поговорихме преди време. Исках да ми разкаже нещо, така някаква случка с самолета. Както си карах над океана, замръзнаха крилата на самолета. Много сняг, много студ. Всички уреди отказаха. И няма никакво пропадане. Двамата се засмяхме. Много приятно ни стана. Аз се зарадвах, защото си казах, че значение има за Бог, дали работят уредите. А пък ако работят, Бог пак може да потопи самолета. Колко е просто и така ни стана много приятно. Както и да е. Искам да кажа, за Бог е без значение всички тези неща, защото Той е двигателя на всичко. Когато си в единство с Него, няма значение от тези опасности. Даже те каляват човека, издигат го, възвисяват го и така нататък. Много такива примери има. Така. Значи това е древното в феншо изкуство. Тази радост мистична в човека, тя, тя превъзхожда всички видове бедствия. Правилният избор е в това, че този, който е избрал Бога, е решил главния въпрос, той вече е заживял в изобилието на Бога. Няма значение дали има или няма. Той е в единство с Бога. В пещерата, в пустинята, навсякъде той има това богатство в себе си, което е повече от богатството. Това е Бог в себе си. Затова учителят казва, аз съм богат с Бог в себе си. Оттам почва реалното богатство. Той е заживял в изобилието на Бога, в свободата на Бога. Изобилието, говорим другото изобилие, човешкото, когато е дадено на земните, той изкривява всички тези, които нямат правилно отношение към Бога. Това означава, че дали са богати или бедни, те ще бъдат наказани, ще станат кърмични и ще бъдат изкривени от своя път. Това е вече черното изкуство, в което човек пропада, независимо дали е богат или беден. Той изгубва просто своя път. Няма по-лошо нещо да изгубиш пътя си. Само любовта към Бога може да създава правилните неща и правилните проявления. Всеки, който има това правилно отношение към Бога, той е строител. Той се е построил чисто съзнание. Красив вътрешен дом. Не ми е били подредени хубаво, а първо красив вътрешен дом. Щом не си подредил себе си, какво друго можеш да подредиш? И така, истинският вътрешния дом, истинският вътрешен дом се създава в тънкия свят на душата. Това е нашия невидим дом. И тук се намира древното изкуство, наречено феншуи. Нашия вътрешен дом е свещен. Това е нашия храм и всеки трябва да го пресъздаде. Този дом или храм, вся, всеки го носи в себе си. Казано по друг начин. Първо трябва да имаш душа, а после дом. После къща, после апартаменти, ако искаш и пещери, каквото и да е, но първо трябва да имаш душа. Трябва да се домогнеш да до нея. На по-дълбоко ниво, феншовият е изкуство, което води до там да се зародиш в собствения си дух. Голяма разлика има между дух и душа. Казвал съм ви някои неща, тук няма да се спирам. Ако се научиш да контролираш мислите си, все едно е тогава какво става със света и всичко около тебе. Защо? Защото чрез контрола, ти имаш свой вътрешен дом. Имаш правилен начин на мислене. Това е самия, самия метод. Самото подреждане на живота. То започва така наречената правилност. Оттам всичко друго вече няма избор. Всичко се подрежда. Правилният начин на мислене привлича според Феншуи истината, която пък открива пътя, по който нещата се подреждат. И всичко това е естествено. Без правилния начин ти все ще устроиваш живота си фалшиво. Защо? Защото ще бъдеш извън истината. Извън реалността. А само тя може да подрежда живота. Реалността. Целта на феншуи е себепознание и любов към истината. Целта на себепознанието е да те освободи от иллюзиите на твоята менталност, т.е. на твоята мисловност. Древния феншуи е особено себепознание, т.е. особен начин на живот, скрит живот в истината. Това беше първата лекция.